12. fejezet. A szerény város negyedben kézművesek és kis hivatalnokok kicsi, kétemeletes házai sorakoztak. Annál inkább elámult Pászer és Noferet, amikor megpillantották a kapu főbírájának adományozott házat, amely csak néhány napja készült el. Eredetileg egy másik tisztségviselőnek építették, de az szívesen ráállt a cserére. Még soha senki nem lakott tehát a lapos tető alatt sorakozó nyolc helyiségben, amelynek falára papirusz erdőt benépesítő színpompás madarakat festettek. Pásszer először be sem mert lépni. Inkább elidőzött egy kicsit a baromfi udvarban, ahol egy cseléd libákat tömött, és kacsák tocsogtak a kis kék lótuszokkal ékes medencében. Egy kunyhóban két fiú aludt. Az ő feladatuk volt a szárnyasok etetése. Az új gazda nem keltette fel őket. Noferet is örült a kis gazdaságnak. Látta, hogy jó kövér a föld, és át meg átjárják a földi giliszták. A parasztok nem írtották a földi gilisztát, tudták, hogy termékenyebbé teszik a talajt. Elsőként Vitéz ugrándozta körbe a pompás kertet, majd északi szél is csatlakozott hozzá. Komótosan bejárta új birodalmát, aztán letelepedett egy gránátalma fa alá. A gránátalma volt a kertek legbirulóbb része, hiszen rögtön új virága nyílt, amint egy régi lehullott. A kutya inkább egy szikomorfát választott magának. A falombjának susogása a méz édességét idézte. Noferet végig simította a szikomorfa vékony ágait, érett piros és türkis színű gyümölcseit, majd maga mellé vonta a férjét a fa árnyékába, az ég istennőjének a menedékébe. Elragadtatottan nézték a sétányt, amelyet Szíriából meghonosított fügefák szegélyeztek, és a nád pergolát, ahonnan a napnyugtákban gyönyörködhetnek majd. A nyugodt álmodozásnak hamar vége szakadt. Csibész, noferet zöld majmocskája fájdalmasan felkiáltott, és gazdája karjába ugrott. Panaszosan nyújtogatta a lábát, amelybe akácia tüske fúródott. Ezt komolyan kell venni, hiszen ha a tövis a bőrben marad, Idővel belső vérzést is okozhat, az pedig bár nem egy orvoson kifogott. Északi szél nem várt parancsszóra, felállt és odament Noferethez. A doktornő elővette a táskájából egy szikét, finoman eltávolította vele a tüskét, majd bekente a sebet egy kenőccsel, amely mézből, sártökből, porrá tört szépiából és szikomorfa zúzott kérgéből készült. Arra is felkészült, hogy ha a seb begyullad, arzén szulfidot tegyen majd rá. De egyáltalán nem tűnt úgy, mintha csibész a halálán lenne. Amint megszabadították a tüskétől, felmászott egy datoja pálmára, hogy éred gyümölcsöt keressen. Menjünk, nézzük meg a házat, javasolta a noferet. Hm, kezd komolyá válni a dolog. Mire gondolsz? Hm, persze már házasok vagyunk, de eddig nem volt semmink. Most megváltozott a helyzet. Már bele is untál a házas életbe? Sose felejtsd el, kis doktorom, hogy én voltam az, aki megfosztottalak a nyugalmattól. Én másképp emlékszem, hiszen legelőször én vettelek észre téged. Úgy kellett volna, hogy összehívjuk a rokonokat és a barátokat és egymás mellett ülve nézzük, ahogy végikordozzák előttünk a székeket, a ruhásládákat, korsókat, mosdóeszközöket, szandálokat, és mit tudom én még mi mindent. Te bünnepi ruhában, hordszéken érkeztél volna, fuvolások és dobosok kíséretében. Nekem jobban tetszik, hogy most kettesben élhetjük meg ezt a pillanatot, csendben, nagy hűhó nélkül. Hát amint átlépjük a villa küszöbét, felelősek leszünk érte. De engem azért is elmarasztalnának, ha nem írnánk szerződést, amely biztosítja a jövődet. Hm, remélem becsületes az ajánlatod? Ahogy a törvény előírja. Én, Pászer, minden javamat elhozom neked, Noferet, aki megőrződ a nevedet. Mivel elhatározásunk, hogy együtt, egy fedél alatt lakunk, tehát összeházasodunk, hogyha elválnánk, kárpótlást kell fizetnem neked. A mai naptól fogva a közösen szerzett javak egyharmada hivatalosan téged illet. Azon kívül gondoskodnom kell az élelmedről és a ruháidról. Minden egyébben a bíróság dönt majd. Meg kell vallanom a kapu főbírájának, hogy... Őrülten szerelmes vagyok egy férfiba, és eltökélt szándékom, hogy mellette maradok utolsó leheletemig. Meg lehet, de a törvény... Hagyd most a törvényt! Nézzük meg a házat! Enged meg, hogy előbb helyesbítsek! Én vagyok őrülten szerelmes beléd! Az első alacsony szobácskában, amely az ősök tiszteletére volt kialakítva, Hosszas imával tisztelektek meggyilkolt mesterük Bránir lelke előtt. Aztán beléptek a fogadóterembe, majd sorra járták a szobákat, a konyhát, a fürdőhelyiséget, ahonnan cserébből készült csatorna vezette el a vizet, végül pedig a mészkő ülők és mellékhelyiséget. A fürdő volt a legkáprázatosabb. Az egyik sarokba nagy mészkőlapot helyeztek, Két oldalán egy-egy téglapaddal, amelyről a szolgák és a szolgáló lányok locsolhatják a vizet a mosakodni vágyóra. A téglafalakat is mészkőlap borítás védte a nedvességtől. A helyiség enyhén lejtett, a mélyen a földbe ásott vízelvezető csatorna nyílása felé. A szellős hálószobában szúnyogháló lógott a nagy ében fából faragott ágy fölött. Az oroszlán lábakon álló ágy két oldalára pedig Bész Isten derűs arcát faragták, hogy óvja az alvókat és szép álmokkal lepje meg őket. Pászer álmélkodva vette szemügyre a növényi szálakból font pompás ágybetétet, amelynek számos keresztlécét olyan tökéletes szakértelemmel helyezték el, hogy nagy súlyt is hosszú évekig bírjon. Az ágy fejénél gyors lepedőt is találtak, amely szokás szerint a menyasszony hozománya volt, ez szolgált később szemfedőként is. Sosem hittem volna, hogy egyetlen éjszakát is alhatok ilyen ágyon. E, miért kell megvárnunk az éjszakát? kérdezte Noferet pajkosan. Szétterítette a lepedőt az ágyon, levette a ruháját és boldogan nyújtózott el, látva, hogy pászer is követi a példáját. Olyan szép ez a pillanat. Sose feledhetem el. A tekintetet teszi örökké valóvá ezt a percet. Ne húzódj el. A tiéd vagyok. A te kerted, amelyet virággal és illatokkal gazdagítasz. Ha egyesülünk, megszűnik a halál. Pászer már másnap reggel nosztalgiával gondolt vissza a korábbi szerény bírói hajlékára. Most már értette, miért éri be Badzsely vezér azzal a kis lakással a város kellős közepén. Persze a nagyházat is tisztán lehet tartani, számos kefe és nátsöplű sorakozott a kamrában, de a takarításhoz szorgos kezek is szükségesek, pedig sem neki, Pászernek, sem pedig Noferetnek nem volt ideje erre a feladatra. A kertészt vagy a baromfiakat ellátó embert nem kérhetik meg a takarításra, hiszen nem ez a mesterségük. hogy, -hogy nem gondolt arra senki sem, hogy házvezetőnőt is kell fogadni. Noferet már kora reggel elindult a palotába északi széllel. A vezír kívánsága volt, hogy még az első kihallgatás előtt vizsgálja meg. Jegyző, berendezett iroda és cselédek nélkül a kapufőbírája úgy érezte, hogy a nagy birtok igazgatása meghaladja erejét. A bölcsek nem tévedtek, amikor a feleséget a ház úrnőjének nevezték. A kertész ajánlott pászernak egy 50 év körüli asszonyt, aki alkalmi kisegítőként dolgozott. Hat napi munkáért nem kevesebbet, mint nyolc kecskét és két új ruhát kért. A kapu főbírája jól lehet nem csak azt tudta, hogy kiszipolyozzák, hanem azt is, hogy ezzel vészesen meginokhat vagyoni helyzetük, kénytelen, kelletlen felfogadta az asszonyt. De alig várta, hogy Noferet hazaérjen. Szuti hitetlenkedve nézett körül, még a falakat is megtapogatta, hogy meggyőződjön róla valódiak. Új ház ez, de szilárdanál. Hát! Azt hittem, hogy én vagyok Egyiptomban a legnagyobb tréfa csináló, de te ezer könyöknyivel is leelőzöl. Ki bízta rád ezt a villát? Az állam. Hát csak nem akarod továbbra is azt bizonygatni, hogy te lettél a kapu főbírája? Ha nekem nem hiszel, kérdezd meg Noferetet. Hát Noferettel összebeszéltetek. Akkor érdeklődj a palotában. Szuti kezdte hinni a dolgot. H? Ki nevezett ki? A fáraó barátainak kilenc fős testülete élőkön a vezírrel. Ne, azt akarod mondani, hogy a Mogorva Badzsaj elbocsájtotta az elődödet, a makulátlan hírnevű nagyra becsült kollégáját? Ahogy mondod, hiszen csak a hírneve volt makulátlan. Badzsai és a tanács igazságot tett. – Hát csoda történt, vagy a vagy hálmodom? – Meghallgatták a kérésemet. – És miért pont téged neveztek ki egy ilyen fontos tisztségre? – Sokat töprengtem rajta. – Na, és mire jutottál? Tételezzük fel, hogy a tanács tagjainak az egyik része hiszi, hogy áser tábornok bűnös. A másik része pedig nem. Nem ravasz dolog-e arra a kis bíróra bízni ezt a veszélyes nyomozást, aki fellebbentette a fájtlat? Ha majd bizonyosat lehet tudni a dologról, akár rosszat, akár jót, engem könnyen leválthatnak. De ha megdicsérnek, az se kerül sokba. Nem is vagyok olyan buta, mint amilyennek látszol. Engem nem lep meg a döntésük, mert megfelel az egyiptomi törvényeknek. Én kezdtem el ezt az ügyet, tehát nekem is kell befejezni. Ha nem tenném, közönséges bajkeverő volnék. De most nincs miért panaszkodnom. Olyan eszközöket adtak a kezembe, amelyeket nem is reméltem. És Branir lelke megvédengem. Ne a halottakra számíts. Kemmel jobb védelmet biztosítunk neked. Azt hiszed, hogy veszélyben vagyok? Egyre inkább. A kapu főbírája rendszerint öreg, óvatos ember, aki nem vállal kockázatot, és egyetlen vágya, hogy háborítatlanul élvezze az előjogait. Egy szóval a tökéletes ellentéted. Hát tehetek én erről. A sors akarta így. Lehet, hogy kettőnk közül nem én vagyok a bolondabb, de az új tisztséged tetszik nekem. Le fogod tartóztatni Bránir gyilkosát, és átadod nekem a ser fejét? Hmm, mi újság tapéni asszonynyal? Hú, micsoda szerető! Persze Párd nem ér fel, de kifogyhatatlan az ötletekből. Tegnap délután, a leghevesebb pillanatban leestünk az ágyról. Minden nőt kizökkentett volna ez, de őt nem... A helyzet magaslatán kellett állnom. Jó lehet, alulra kerültem. Hm, minden csodálatomat a tiéd. De komolyra fordítva a szót, mit tudtál meg tőle? Csak azért kérdezed ezt, mert nem értesz a csábításhoz. Ha túl direkt kérdésekkel ostromolnám, becsukódna, mint a csodatölcsér virága délben. Na, már beszéltünk előkelő asszonyokról, akik foglalkoznak a szövés művészetével. Néhányan közülük mesterien bánnak a tűvel. Úgy érzem, jó nyomon járunk. aki szél végre hazavezette Noferetet. Vitéz örömében körbeugrálta a szamarat, majd neki láttak az ebédnek. Ki a marhabordának, ki a friss lucernának. Csibész már nem volt éhes, Annyira teletömte a hasát a gyümölcsösben, hogy most hosszú siesztát tartott. Noferet ragyogott. Sem a fáradtság, sem a gondok nem látszottak meg rajta. Pászer gyakran úgy érezte, hogy méltatlan a feleségéhez. Hogy van a vezér? Sokkal jobban, de most már egész hátralévő életében kezelni kell a betegségét. A mája és az epehújja szánalmas állapotban van, és azt hiszem, mindig meg fog dagadni a lába, ha fáradt. Sokat kellene gyalogolnia, nem volna szabad napokon keresztül csak ülnie. Vidéki levegőre lenne szüksége. Á, lehetetlen kérsz tőle. Hm, beszélt neked Nebamonról? A főorvos beteg. Úgy tűnik, testén őrzi a nyomát a rendőrpáviánnal való találkozásnak. Hm, Sánnom kellene? Északi szél bőgése szakította félbe a beszélgetést. Elfogyott a lucernája, pedig még nem lakott jól. Azt se tudom, hol áll a fejem, vallotta be pászer. Egy vagyonért felvettem pár napra egy házvezetőnőt. Elveszek ebben a nagy házban. Szakásunk nincs, a kertész a saját feje után megy. A kamrában annyiféle takarító szerszám sorakozik, hogy azt se tudom, melyik mire való. Az ügyiratok szanaszét hányódnak. Nincs írnokom. Noferet csókkal vetett véget a panaszáradatnak.